Jag kan inte då varit nöjd med det. Jag kan inte ha kväll i Täckkommatorp i Skåne. Jag trycker in treplar ju. I en nedgång i en tegelbyggnad alldeles vid tågstationen ligger samhällets startklubb. 33. Här är de vanliga kväll. Det är Roger och Nick och Bodil. Och så pajen. 16. Plus 25, 41. Världens roligaste sport i min mening. Han hette Mikael förut- men har haft sitt smeknamn så länge- att han nu har skrivit in pajen i passet. 54, 58, 61, 72 slaget. Jag för... jag har röd bulle kvar. Han gillar att kasta pil pajen. Han har gjort där sedan han upptäckte sporten- när han var facklig representant på jobbet- och ville få fler unga att engagera sig fackligt. Ja, jag jobbar med Armöp som byggnadsnickare. Tillhörde Lunds eh, byggnads 07. Testa vi. Man har dattevärlar på facket, ju. Ja. Och sen ser jag märken med Men. Eh, alltså, facket i sin nära, va? Men. Eh, jag tröttnar på dig till, till slut. Nu är Pajan trött på facket. Han har svängt politiskt överhuvudtaget nu de senaste åren. Man ser en neger på en bandibana. Det är ofta du ser en neger på en bandibana. Ja, Man kan se det genom fönstret här inne. Det gamla hotellet. Du ser taket där borta. Det röda taket där borta, var du ser antennen. Det är hotellet. Det är flygtingförledningen så Ligger precis på andra sidan vägen, alldeles vid Joguppsfältet. Gul byggnad i tre våningar. Nu är det inte ett hotell längre. Det är ett så kallat transitboende för barn och ungdomar som kommer ensamma till Sverige. Inom oss alltid, oavsett vilken tid du kommer. Jag menar, du ser aldrig dem. På fyra år har Pajen knappt sett en enda av dem som bor där inne, säger han. Uh, ser man dem ut i byn så går de i en klunga. Allihopa. De vill inte integrera sig, Han ta den svenska kulturen till sig, utan vill först och främst bara ha sin egen kultur och sen så klaga på den svenska kulturen. Och jag tycker det är, det är liksom sjukt rent ut sagt. Det, det är alldeles för mycket. Men så säger de som är här och lever efter dem, eller så är oh OK igen. I stort sett OK. Oh p dokumentärsänder Rädda Sverige. En serie i tre delar av Måns Mosesson. Första delen. En politiker blir till. Jag har varit en hela mitt liv. Jag började jobba när jag var 14 år gammal och... Uh... Han har i stort jobbat alltid. Han har tagit bilen. en korta vägen från dartklubben i Teckomatorp hem till villan i utkanten av Eslöv. Nu ligger han uppkrupen i soffan. Pajen, pajanen. Dricker körsbärsläsk direkt ur flasken. Snickarlådan i trä med alla verktyg i. Den står ute i hallen. Jag har en jävla yrkesstulthet jag har. Jag... Jag började rätt tidigt på i byggsvängen och liksom vart många många halvansår har jag varit på de olika företagen som jag har på jag ville väl använt en hammare för kan man väl säga. Men sen vet jag inte om där han sig till eh som tar för att uh där är jag på min fars sida så har jag farfar och hans bror har varit byggnadsarbetare och farbror som är byggnadsarbetare och en far som har varit svetsare. Och... Så det, vi, det är ju knigarfamilj i stort sett. vi är arbetare kan man säga så. Jag kan ju säga ner på mig själv precis som, jag kan, precis som jag kan säga till mina vänner Som är uh, av utländsk härkomst Kan jag säga en jävla svartskall Så kan han säga jävla skit När knägar till mig va? Jag menar Jag har väldigt många utländska vänner uh, Jättemånga utländska vänner men nu, alltså de är det och jag tål det också va, ju, det är ju skämt va, men vi du det till fel person, en jävla svartskalle, så kan de säga, ja din jävla resist, jag ska anmäla dig. Och jag menar, hallå, hur långt har vi kommit? Det är ungefär som du sitter i sandlådan när du är 3-4 år gammal, det är min spade, nej det är min spade, nej det är min span, det är din och Alltså det är den det de frågan som är idag av men är jag, ju. jag tycker om en bra skämt Jag kan ju till och med gå in på en bar Om det sitter en hel bunke Och Så kan jag säga vad fan har en bränt Men du Varför är det viktigt för dig Att få Gå in på en bar och säga en sån sak –Nej, viktigt är det ju inte, vad det är ju mer att, liksom att man vill skämta, skoja. Alltså driva med få en jargong, en rolig, tuff förgång med en roligt skämt. –Jo, men om de tar det illa upp, menar jag, så... –Ja, men då är det ju upp till dem, kan jag tycka. –Jag menar, kan du, om du inte kan skratta, om du ska alltid vara allvarlig, vad är livet värt då? –Alltså, helt, helt ärligt, du ska kunna skratta, du ska kunna skratta åt det mesta. Men livet är för kort för att du inte ska kunna skratta. Oj! Så! Nu är jag av. Marianne Skog Jönsson hoppar av sin cykel- leder den den sista biten. Förbi Jogubsfältet till höger och dartklubben där pajen spelar till vänster- en bit där framme ligger Marie Sten, transitboendet för ensamkommande. Maria ska träffa Ali Reza där, den senaste killen hon har blivit god man för. Det här är mitt senaste projekt, <laughs> eh, Ali Reza. Han, jag fick honom i uh, ungefär uh, april-maj. Hur då menar du att du fick? Ja, jag fick överta honom från en annan god man som slutade. Hur är han? Eh, är 17 år snart. Ja, till hösten blir han 17 år så han är 16 år. Och, eh, han är Afghan men eh, uppfödda i Iran. Eh, hans föräldrar flydde dit. Och idag så ska jag försöka motivera honom för att han har ju asylsökande. Han har inte fått uppehållstillstånd i nu- Eh, och naturligtvis Den här väntan på Uppehållstillståndet gör ju att han inte Kanske mår så bra eller han tycker att det inte Går fort nog och så här Han har svårt liksom Att, att, att motiveras Att gå i skolan därför att Ja han tycker liksom att, eh, att vad, vad ska jag kämpa för? Jag vet ju inte om jag får stanna eller ej Han är ju redan liksom att det ska att han ska få ett negativt beslut och... och där ligger Marie Sten där ligger det jättefint har varit hotell har faktiskt själv också varit och bott när jag har kommit till Sverige när jag bodde utomlands då bodde vi där ibland på Marie Sten med rutiga dykar riktigt trevligt faktiskt det är det inte nu. Inga jag dukar. Hallå, god vän. Hur ja, är läget? Är det bra? Ja, det ser bra ut. Tack så mycket. Det var länge sen. Ja, en hel vecka sedan. Ja, hel vecka sedan. Ja, vad härligt. Alireza står och väntar på Marianne nere i hallen på boendet. Bortanför den utkända mathissen spelar det till en killar pingis. En annan vankar av och en bollar med ett äpple i handen. Ska du vara med då? Ja, oh, sådär. Mm -mm. Mm, sådär, det är bra. Går är, är med dig själv? Nu är det bra. I sju månader har Alresa bott här i ett av de gamla enkelrummen på övervåningen. På sängen ligger en tub med tandkräm och svenska boken Överblick med Gustav III på omslaget. Jag sätter på stolen. Aha. Har du haft i idag då? Uh, ja. <laughs> Vad ska jag säga? Du ska mm. vara ärlig. Säg din ärliga och uppriktiga mening. Aldrig. Ja, ärligt. Ärlig. <laughs> okej. Okay. Uh, faktiskt, jag må. Sådär. Dessa dagar. Det är helt kaos. Mm. Och man kan inte även det finns ingen säkerhet. Men du vet inte vad ska hända. Mm. Snurrar det i skallen? Okay. Eller i huvudet menar jag. Ja, ja det kan du göra. Ja. Mm. Alltså, jag, jag känner mig jätte ensam. Faktiskt. Mest ensam person i hela världen. Alltså. Faktiskt, ja. Det är jätte... Det är en av mitt problem är att jag tänker för mycket om allting faktiskt. Mm. Mest på framtiden och mitt familj och vad ska hända, vad ska jag bo och, och sånt som du vet. Mm. När du har eh, inte ditt familj med det så... Jag har lite, lite energi alltså. ja Men du? Vissa dagar så har man bra energi. Och vissa dagar så har man mindre energi. Mm. Eh. Idag tycker man kanske att, usch idag, ah, det regnar, det är tråkigt. Jag tycker för att jag har ingen energi till någonting. Men sen imorgon så händer det kanske en sak. Du blir kanske bjuden till, till någon kompis och fira födelsedagskalas. Då plötsligt så får du lite mer energi. Och så här kommer det vara hela livet. så här hela livet? Ja, men du vet att det tillhör livet. Jag gör också på... Alltså fortfarande, jag är så gammal som jag är- så ändå händer det negativa saker- som jag tycker är så tråkigt, så tråkigt. Så jag sätter mig ner och gråter. Men det visar jag aldrig dig. Det, det är liksom när jag är själv. För det kallas för livserfarenhet. Mm. Mm. Och ibland går du på nitar- Alltså vad betyder det att gå på en ita? Så kommer, alltså, händer det någonting nytt? Eller? Negativt. Negativt? Ja, då tänker Men det. man... Åh. Men det kommer säkert, jag vet ja, så. Ja, det så. vet jag. Men du... Man tänker inte så mycket på det negativa. För det kommer ju faktiskt positiva saker också. Ja. ja. Och de kan man leva länge på. De kan man tänka på länge- och det är av dem som för en framåt i livet. Alltså, möjligheterna är mycket större än vad omöjligheterna är. Det var inte tillräckligt prudad än. Inte ens Man Det var nog en dålig vitlaken. sitter i kvällssolen ute på verandan. Vi är missnöjd med sin chili con carne. Fick jag lära mig <kör> jag med Stark mat. Han gillar stark mat, säger han. Delvis ett resultat av att han umgås med så många utländska vänner, tror han. Jag har vänner som är från Somalien. Jag har vänner som är från Turkiet. Jag har vänner från Jugoslavien. Jag har vänner från Chile. Och alla dessa utlänningar som jag umgås med, de har akklimiserat sig till samhället. Alltså de tar de seder som vi har och de vill sköta sig, de vill jobba, de vill eh, ta sin del i samhället. Va? Men sen finns det ju de som kommer hit som inte vill detta. Va? Jag menar, då, då, tycker jag, då har de inte det att göra. Och oftast de som kommer idag är ju inte personer som verkligen behöver hjälpen. För att om det är krig någonstans så är det alltid barn som är ledande. Ta hit de barnen, hjälp dem. De vuxna kan klara sig där nere. Och de som inte har råd till att ta en biljett hit. För det kostar ändå pengar att ta sig hit. Men, men det är ju barn som kommer till, till 10,12 till exempel. Hur många? Och vilken ålder? Det är mest ungdomar jag har var, vad menar du då? Vad är barn så att säga? Barn, barn menar jag sådana som är under 10 år. Eller rättare sagt under 12 år. Det är barn. När du sen börjar bli lite mer äldre så är du ju ungdom. Men så att om du är 13, 14, 15 så behöver du inte lika mycket hjälp? Så Nej så det tycker jag inte för att du, du kan klara dig på ett helt annat sätt. Du har ju ett helt annat tankesätt än, än vad en 12-åring har när du är 13, 14, 15 år och oftast i de länderna så är du lite mer utvecklad. De utvecklas betydligt fortare än vad Nord Nord Nordborg gör. De får här tidigare och kommer upp på puberteten tidigare än vad vi gör. Därför anser jag att de är lite mer vuxna än vad vi, våra 13-åringar är. Men utvecklar de huvudet också då? Ja, det borde de ju göra. Det borde de ju göra. För att de är ju så pass smarta så att de kommer hit och kan och regler och anvisningar redan här. De vet hur de ska få socialbidrag och de vet hur de ska få bostadsbidrag och de vet de vilka bidrag de ska få. Och då är de ju relativt intellektuella redan då. Ta de som bor i Täckkommatorp där. Ja. Yeah. Har, du, har du träffat någon då? Har du snackat med Är det med personligen. Inte personligen har inte gjort. Har du koll på var de kommer ifrån? Vad de har för upplevelser och bagage? Och... Inte en Änter Inte en bläckaste Ja, men jag har flyttat. En granne går förbi när det är på vägen. Med en barnvagn framför sig. Har du pengar till mig? Ja, jag är hemma imorgon. Ja, ja. Ja, men jag är hemma Bra. Hej. Jag ser du typ exempel. Jag har utländska vänner. Vad är det där för Jugoslav. Vi ska cigenare, ja. Och kan, de har nästan precis nyligen flyttat hit, han i vår Och han kan inte mycket svenska. Han har lånat pengar, ja, man. För han jag hade dåligt med pengar och behövde köpa blöjor och mjölk och sånt till sitt barn så att han en lite pengar. Så att... Det är klart har jag pengar som kan jag hjälpa. oss att... Hur mycket då? Ja, det är bara ett par gånger, så det är barn som är en zoom, men... men för han är det viktigt att han ska betala tillbaka. Va? Det... Jag menar det är helt okej okay för mig. Färre nätt om mig som. Eftersom... Han är tillförlitlig. Så att han försöker sköta sig och där fungerar jag med honom. Han försöker anpassa sig i samhället precis som, som man ska göra. Va? vill jobba och sköta sig och, och aklimatisera sig så att säga. Han är trevlig som fan. Nej. Alltså är det så här lite grann att de invandrare du lär känna eh, gillar du och tycker om? Och de du inte har träffat och inte känner, är du mer. Jag går mycket efter personkemin när det gäller och hur mycket de, alltså hur mycket de vill anpassa sig. Men hur vet du att de inte vill det om du inte man känner man, dem? Man märker på deras stil. Man märker på deras stil, vad de vill vad de inte vill göra. Och när, när de snackar, äh, varför du arbetar? Du behöver inte arbeta, du kan gå socialen. De behöver inte vara, helt ärligt. Skickade de min rådbåt tillbaka. Släpp de i sjön storskjön några över så kan de paddla hem eller vad fan de nu blir. Kör 350 meter. Ja, jag har tänkt att du ser vänster faktiskt. Att um, de bär sig illa åt, de skriker... De är högljudda, och de slåss, och de skär Marianne var också väldigt misstänksam, min son. Då från början, när de första killarna från Afghanistan kom till 12:12. Att de är här för att, att leva som parasiter på våra skattepengar. Att vi får nu lösa dyrarna nu, för nu vet vi inte riktigt vad som kan hända. Ja, men snälla, jag kan inte svinga jag ska bara se vad jag ska komma- för jag kan inte riktigt hitta vägen dit. Nu är det annorlunda. På de här fyra åren har Marianne varit god man- åt åtminstone 30 tjejer och killar som kommit hit. Kör 550 meter. Ja, just det. Sedan, höger. Mm. Nu kommer jag hög då, för så gjorde jag sist också. <laughs> en av de första som Marianne fick ansvar för- var Abdullah- –Hallå! Hallå, mitt hjärta! –Hej! Hej. han som öppnar i radhuset här. –Hej, Marianne. –Hej. Det har länge sedan. Det det. –Hej, mitt hjärta! Är det bra med dig? Nu är Abdullah 19 år och har flyttat från boendet. Han har också fått sällskap i Sverige av sin mamma, sina tre bröder och sin syster. –Vad bra det är svenska är! Ja, nu kan vi prata. Kommer du ihåg jag sa det för ett år sedan? Snart kan vi prata. Kan vi nu? Ja, när ska du se ut som en man? Men jag är snart. Jag ska börja träna gym. Ja, skitsnack. Skitsnack. Då ska vi titta på papporna. Absolut. Jag har tänkt mig för det var det värsta jag vet. Jag kan inte burk. Den enda som saknas här i familjen nu är Abdullas pappa. Det är därför Marianne är på besök för att hjälpa till att fylla i papper som ska skickas till Migrationsverket. Förhoppningen är att Abdullas pappa, som länge levt som papperslös i Iran, också ska få komma hit till Sverige. Jaha, då ska vi säga här. Är det alla pappor nu? Okej, så nu kan jag inte riktigt om det här, men jag får läsa mig till va? Du lite hjälp om det saknas någonting. Eller om jag har fyllt fel så kan du bättre än jag. Mm. Äh, nu ska vi se här. För rätta. Oh, det blir spännande. Inte tortyrad. Mm. Det heter inte tortyrad, det heter torterad. Jag bara gör så va? Mm -hmm. mm. Och så tog vi äktenskap Som sen brändes Vid bränning av huset under... Jaha, nu fattar Ni har ett äktenskapskontrakt Eller de har ett äktenskapskontrakt Men det brändes ned Alltså vi har vårt hus i Afghanistan Har bränns ner alltså, Så, ja, så har... vi... gör vi ett sånt här Så ja, men, ja. Det här Har de skrivit Ett vikselbevis Ja. Beefugas, ja, men men... Det kan inte. Du har ju förklarat varför du inte kan det. Mm. Att det har bränt upp i huset. Och det kan de hänga upp sig på. Det kan de hänga upp sig på. Men in med dem snabbt som en hörna nu alltså. Eh, innan alla styrande kommer och ska ha likadant mm. Jag kommer här att slås väldigt, väldigt mycket när jag var liten. Men nu var jag alltså som svenskar. svenska. Det var nästan bara svenska. Eftersom svenskarna var på, man jävla finjärv, och ni slös bara med kniv, och ni är bara alkoholister. Och det var väl mycket efternamn som jag. Pajanen. Det var pajans mamma som bestämde sig för att flytta till Sverige. Det var tufft att få ekonomin att gå ihop hemma i Finland, och hon hade fått jobb på ett fiskeri i Göteborg. Snart flyttade familjen till Rosengård i Malmö där pajen växte upp. Men svensk medborgare. Det blev han först i tonåren. Jag är själv invandrare. Jag har bött flykting. Det var väl mycket därför som jag drog mig till på Rosengård när jag bodde då. Vi, var, vi var, där var en svensk i vårt gäng. En svensk var då. Sen var resten. Någon från Palestina. Någon från... Uh... Han är en dansk. Han från Nigeria. Turkar och juggar. Och... Helt blandat var vi. Men vi omgicks. Uh... Jag, jag hade mycket motstånd till svenska då. Jag hade jag faktiskt? Eftersom jag fick så mycket skit av svenskarna. Så fort de fick reda nys på vad man hade för efternamn. Sen så då... Kunde hon väl säga... Eh, alltså, jag vet, jag kommer ihåg min mor när jag var mindre. Hon skrek ute på... När hon kallade på mig, va? På gården så skrek hon ju alltid på finska, va? Då lässig, så här. Det betyder att kom in. Men det var, det, det var tufft. Det var, det var, jag kommer ihåg min barndom jävligt tuff, faktiskt varje gäng som stod i en trapp en gång och höll på med mig om finjävlar och bla bla bla och så vidare. Skrek och vråla till slut blev så jävla förbannade så jag ryckte upp en sån här eh, pinne som de hade som staket för, såna har runda pålar. Och tog den och började jaga dem och så... Och så stängde de sig bakom en dörr och stod bakom och liksom räckte tunga och skrek och hade så. att slut så blev så så förbannad så körde den rätt igenom rutan. Det var en sån här armerad ruta med ståltråd. Körde jag den rätt igenom Rätt igenom rutan, rätt in i huvudet på en. Gick det för honom? Det ja, skit väl jag i. Det var inte mitt problem. Men han och kallar mig för Finjövel. Jag tänker du då med den här bakgrunden, eh, som själv då har blivit utsatt för eh, massa glåpord och, och skit på grund av din bakgrund. Jag tänker att du borde ju ha just någon förståelse för att det finns problematik kring det här som. Ja, men <hör> även om jag har varit stärk och våldsamma. Jag har ändå jobbat ihop det jag har. Och jag menar. Som När mina föräldrar kom hit, de började jobba här direkt. Vad fick de för hjälp? De fick ingen hjälp. Inte ett jävla dugen, inte ens de andra juggarna och sånt som kom hit. De fick inte heller någon hjälp. Men här ska de ha ha bostäder, de ska ha eh, svensk undervisning, de ska ha detta och och de ska få massa möbler, de ska få... Eh, allt. Fan, om, om de kommer från ett krig till exempel. Kriget är väl inte här? Det är väl bara att släppa taget. Spräck backspeglen och se framåt. Jag sitter fan, jag har haft ett jävla tufft liv. Inte fan sitter jag och tittar i och Varför gjorde jag så? Varför hände det? Jag menar, det är ju ett idiot idag. Jag tittar framåt, pang, bum, chef. Um, här kan vi se att här, här finns då... Här har jag mina killar som jag har för tillfället nu. Alltså de har vår sin perm. Och i den perman samlar jag de saker som händer med dem. Eh, från det att jag får dem tills de fyller 18 år. Marianne har massa permar liggandes på köksbordet om kvällarna. Varje kille och tjej får sedan ta över sin perm när de fyller 18 här finns beslut om uppehållstillstånd, om det är avslag och överklaganden och ibland är det domar. Marianne har haft hand om killar som dömts för stöld och skadegörelse bland annat. Ibland är det så att vi får svåra fall. Ungdomar som har många upplevelser med sig, är psykiskt, de är psykiskt dåligt. Så att um, jag har haft en kille som jag var jätterädd för- um, och alltså han hotade mig med en, en, en avslagen tallrik. Han var fullkomligt eh, bortom all han så vet. Och det var en jättejobbig upplevelse, det måste jag säga. Och jag har inte fått liksom... Den finns fortfarande i mitt huvud. Eh, han finns inte i landet idag, det ska han inte finnas heller tycker jag- det var, det var en jättejobbig upplevelse faktiskt. Men han utvisade så småningom. Så att, och det, det kändes skönt. Men uh, vad han har gått igenom och vad han har fått ut, det vet ju inte vi eftersom han aldrig berättade. Men att han var skadad för livet, det var han ju, självklart. Men du? Jag tänker på den här liksom, eh, resan som du har gjort. Ja. Från så väldigt som säga, misstänksam, låsa dörren och så. Mm. Hur började det där förändras för dig? Alltså det, jag var inte negativ länge. Det försvann ganska fort från det jag fick mitt första uppdrag. Och jag, jag kan komma ihåg mina första samtal. om det kan jag göra. Vad var det du kände då? Ja, alltså jag, jag tyckte det var fruktansvärda saker de här ungdomarna hade eh, varit med om. Jag kunde inte förstå liksom att, att, att människor gör så här mot varandra och att man ska behöva lämna sitt hem på det sättet för att få en, en trygg tillvaro. Så tänkte jag ju naturligtvis: Tänk om mina barn skulle bli utsatta för det som de hade blivit om jag skulle skicka min lilla Markus till Afghanistan. Alltså jag vet inte om jag hade klarat det. Och jag tror inte han hade klarat det. Alltså jag tyckte så synd om dem. Så synd om dem så jag nästan grät om kvällarna. Och kunde inte sova när jag kom hem. Det gör jag inte längre. Idag har jag en mer nyanserad bild. Jag är mycket hårdare. Jag ställer krav idag. Jag har haft samtal med ungdomarna. Vi har haft stora ovänner. Vi har skällt så jag har talat om för dem att... De är kvalificerade, bortskämda skitungar. Och jag har upptäckt att det är det som eh, går bäst hem. Jag behöver inte tycka synd om dem. Det är inte synd om dem. De är starka, de har tagit sig från sitt land. De är jätteduktiga, de är klarare. För, för mig är det lite grann... Hallå? Jo, det läget är bra tycker jag. Men du, du, fick, du fick mitt meddelande idag va? Ja, jag fick ett sms att jag hade ringt till Migrationsverket men hon var sjuk. Ja, det, ja, hon var sjuk. Det är sånt som, det är sånt som händer vet du. Läget, är, är det läget bra med dig också då? Åh, oh, datorjäkel. Nej, nu jag fel. Yes. Mina fingrar försöker få tjocka för mellan sitter framför datorn. Han har många utländska vänner här på Facebook också, säger han. Ja, hon är kinesisk. Så då sa du, jag har, sen, har, sen har jag en indisk vän- jag har fått inte med anslag nu. På Facebook har Sverigedemokraterna här i Eslöv drivit en lokal kampanj. Må och komma in då. Pajen klickar sig in på den. Låt inte Eslöv bli. Ja, Mannen Låt inte Eslöv bli ett nytt Malmö, står det i rubriken. Malmö menar Sverigedemokraterna är en farlig och våldsam stad och enligt kampanjen går nu utvecklingen åt samma håll här i Eslöv. På kort tid gick Malmö från att vara en välmående skånsk huvudstad till idag vara en av Sveriges mest otrygga områden. Eslöv följer redan utvecklingen. Tillsammans kan vi sätta stopp för denna utveckling. Tillsammans med Sverigedemokraterna kan du hjälpa Eslov. Vad tänker du när du Man kan väl säga så att jag kan ju hålla med till stor del av det. Där är väldigt, väldigt mycket... Mycket otrygghet. Man ser uh, uh, många av de här uh, invandrarna som har kommit hit kommer ifrån eller uh, de har många har dåligt ställt va. Och uh, många av dem då går på svenskar, rånar dem, telefoner, plånböcker, Slår ner dem helt uh, alltså är Men hur, hur har du sett har du sett det någonting? Så du Känner du dig otrygg? Ja, otrygg är otrygg. Otryg. Jag har alltid kunnat ta fram. För mig, jag är inte rädd. Men jag, jag kan ju tänka mig en, en ung kvinna eller något sånt som är ut och går. Eh, om det kommer några nysvenskar som inte har sett eh, tjejer som är utmanande klädda och sånt här, Det är ju klart, de blir, har inte de sett sådana tjejer va? så är det klart de förlustar och sen så ska de då på av. Mycket gruppslägsman. Så vidare. då. Ställer sig runt en ring och skäller om mobil. Om mycket, jag menar, hur mycket sens är det av moral i huvudet? Från skit i mobil. Men är ni invandrare då mer liksom, benägna och troliga att begå av våldsbrott, tänker du? Eller brott överhuvudtaget? Ja. Eftersom de om de blir straffade så varför får de en straff? Och jag menar... Hur många svenskar ställer sig en ring runt en person? Varför skulle skulle i och personen. och personen? Upp och, upp. och slå på någon? Men det är bara det att SD hängs ut som någon... Att vi är främlingsfientliga, så inte bara för att vi ser vad vi tycker och tänker. Vi är först med Jo, men vänta även, lite nu. Även, även, vänta, vänta. Även de, men om du säger nu att personer som är nyanlända här i Sverige, att de på något sätt gillar att ställa sig i en ring... Många av de gör det. Alla du, gör ju inte det, va? Alla gör ju inte det. Det jag ju inte va? att alla gör det, men många gillar det. Men det är väl främlingsfientligt om något att säga så? Ja, då får jag vara främlingsfientlig då. Sen har vi. Jag vet inte fan. Jag var inne på ett tag och ge in i politiken. Så att jag funderar jag inte om jag ska. Jag har lite grann som har funderingar på om jag skulle ta kontakt med Fredrik igen. Så att jag vill inte säga Gruppledaren för Sverigedemokraterna i Eslöv heter Fredrik Ottesen. Pajen känner honom sedan gammalt. Han är son till en gammal kompis. Och Ottesen har legat på honom, säger Pajen, velat att han ska börja engagera sig politiskt. Ja, De har rykt i mig, ja. eftersom folk tycker jag har en väldigt eh, stor aura. Att jag är väldigt eh, hjärt... Så brukar de säga hjärtligt. Brukar folk säga utstrål. Vad känner du om det? Jag vet inte om jag platsar. Där. Jag är ju för fan bara en vanlig knägar i Så jag, vet, jag vet faktiskt inte om jag platsar om jag ska vara helt ärlig. För att jag... Jag menar, ska man vara politiker kanske man måste göra med kostym och sånt, och jag är inte en sån typ. Jag trivs i mina slitningar i en t-shirt eller någonting sånt där, piqué Så jag vet inte hur folk reagerar då, om man kommer en vanliga slidning i. Men sen är det frågan om jag kan för göra förändringarna. Va? Alltså att jag kan ju snacka om det va Men sen kan jag handla Det är det som är frågan Kan jag Om jag nu kan, Visar att jag ställer upp i I kommunalval eller någonting sånt Jag står och babla, babblar, babblar, Folk röstar på mig Och jag då kommer in Och jag sitter då på den positionen Kan jag då göra någonting Göra det som jag har sagt Att jag vill göra Vad var det? Nej, nej, nej. Det he vad heter det? Vad kallar det här tårta? Marzipan. Vad? Marzipan. Pan och chuklad. Mm. <laughs> mm. mm. All resa stressar runt in i köket på transitboendet. Personalen har varit och köpt nötter och ananas och en prinsesstårta åt honom. kväll ska de fira. Ja, ah, det var eh, förra igår. Att, eh, det var på fredag. Det var i förrgår som Alresa fick beskedet som han har väntat så länge på. Alltså, jag har tillbakat från skolan. Sen eh, Marion kom till mig med en blommor. Sen sa gratis du har fått... Eh, <här> du fick en beslut och du ska stanna i Sverige. <här> All ska få stanna i Sverige. Han har fått permanent uppehållstillstånd. Uh, vilket musik ska vi ha? Afghans musik eller favorit? <laughs> Och nu börjar de andra killarna på boendet samlas här på nedervåningen. Det är bra, vi har med dig. Jo, det är bra. Det är Marianne kommer hon också. Hon har tagit på sig den rosa, fin skalan. För att komma och Ja, det är klart att komma till din fest. Men du... Är du lika glad fortfarande? Vadå? Är du lika glad fortfarande? Ja, absolut. Varför inte? <gör> Jag är väldigt glad. Ja. Ja? Det kommer att öppna massor vägar till dig. Det har vi pratat om så du vet du. Om. Du kan gå i språkklassen och allting kommer bra. <gör> alltså, du är grymt. Kom, ge mig Var kram. god. Okay, tack. Själv. Det är du som har gjort arbetet. Det är inte jag. Ja, du <laughs> Nu vill jag fira. Jo. Du, Marianne. Jaha. Innan du börjar fira, bara, vad, är, vad, vad känner du kring det här beslutet nu? Jag är jätteroligt. Det kommer... Han kommer klara det. Jag är helt övertygad det är så livet är, man måste klippa banden någon gång Och det kommer att gå jättebra för hon av helt övertygad Jag tänker på en grej, det är ju att Både Alireza och Abdulla här nu De är unga, de har problem visstligen Att ta sig in i det svenska samhället Men det går förhållandevis bra Men om man tänker på Abdullas pappa som eventuellt nu då är på väg hit Nej. Han kommer ju ha det mycket svårare Ja det kommer han ha Men så vad då? Han kommer kanske inte att få sitt jobb. Han kommer kanske inte att kunna eh, betala skatt i Sverige. Men vad menar du med så åt? Eh, det gör inte så mycket. Han är med sin familj och det är det viktigaste för dem. De är bäst av att vara hela familjen samlad. Det gör man ingenting. Alltså jag kan bjuda på det, jag kan betala det, vad det kostar i hans sjukvårdskostnader klart att han kommer att kosta mycket pengar kanske. Jättemycket pengar i fyrkvårds. Och att han inte kan betala skatt eller någonting så. Va? Men så kan han väl få slippa det då. om jag bra och vara med familjen. Så, så det gör man ingenting. Säga, ja. Pajen hoppar in i bilen. och backar ut på trottor. Man var inte att backa ut på mögen. I gnistrande förmiddagssol. Han ska åka in till Eslöv centrum. Där den årliga höstmarknaden äger rum. Jag trycker in en kassett i bilstereon. Det är en bra låt. Jag vet inte hur jag ska få höra. Detta är en jävla bra låt. kan man ju fundera på vad folk tänker på Desde que when this children Then we tried. when the children Then the begin mycket den här texten faktiskt. Wonderful life. Babba känner du när du har det? Ja, yeah, att barnen är i vår framtid. Och det är vi som uh, är vuxna som uh, borde visa den bättre vägen för barnen än uh, vad som görs idag. Jag menar barnen idag dras in i krig och elände. Och... Det är därför som jag sa innan att de som verkligen behöver hjälp är de små barnen. Då att de får komma hit så att vi kan ge dem en riktig ordentlig uppväxt. Ta hit dem och hjälpa dem. Eller, ja, än vi gör så som vi gör. Sås och potatis. Det ska vi se här. Det samma skit på alla jävla marknader. K-tycke. Pajen går förbi stånden med popcorn och spunnet socker ner mot karusellerna och berg och som ställts upp på torget. Han söker med blicken. Ska vi upp Fredrik direkt? Han har tagit sitt beslut nu. Nu försöker han hitta Fredrik Ottesen, Sverigedemokraternas gruppledare, i Eslöv. Jag tror de står och har till höj. Här, mot alla de som sitter kvar i flytinglägren, som inte kan ta hit och ha den möjligheten. Alldeles bredvid ståndet där man kastar pil på ballonger, står Fredrik Ottesen och ett par andra svärddemokrater. Delar ut en folder med samma budskap som på nätet om att Eslöv håller på att bli otryckt. Känner Fredrik? Hej, Pajan. Hej, Alfred. Hej, vad ska ni säga? Ja, det tycker jag. Många besökar. Pajen lägger fram sitt ärende med en gång. Ja, jag börjar fundera på att är med i politiken. Vad är det? Vad säger han? jag <laughs> att göra någon yta. Du är alltid välkommen. Ja, det är Du har varit på mig förr, ja. Ja, Detta, det låter extremt intressant. Du, du vet om att du är alltid välkommen. och Det hade varit väldigt intressant att, att diskutera vad du vill bidra med, vad du kan bidra med. Ja, Mycket är ju ungdomarna. För att jag tycker det här så mycket för ungdomarna på huvud det, det skärs ner hela tiden även hos dem, vad jag menar. Det är mest de unga i kommunen som man tänker sig att han vill jobba för, berättar Paja. Sverigedemokraternas gruppledare verkar nöjd. Ja, kommer du in på vår kärnfråga, Ester, vad det är ju tryggheten. Och sen så är det ju att man fyller i, vi har ju blanketter som man fyller i om man vill ställa upp i valet. Så då fyller man i de blanketterna och de skickar man till vår valberedning på Riks. Desto tidigare desto bättre givetvis så man hinner fokusera mer och diskutera... Platsen. Det finns absolut möjlighet för Pajen att hamna på Sverigedemokraternas lista inför valet i september, säger gruppledaren. Han tror dessutom att partiet kan ha stor nytta av Pajens ledaregenskaper från datan, säger han. Och jag vet också om att du har ett stort kontaktnät, och det är också en väldigt viktig sak som Jag får en bra person. jag är bara vanlig, normal normalsvenser. Ja, men det är väl det som är en bra person i mina ögon. Ja, bara man har en vilja så kommer man väldigt, väldigt långt. Och där finns absolut möjlighet att hamna bland de ordinarie. Nej, men det låter bra. Det låter riktigt bra. Underbart. Jag har tagit rätt beslut och jag har gjort rätt idag. Det känns jävligt skönt. En, en, en grej som har slagit mig... Ska du inte bara gå och hälsa på de här killarna i boendet i Teckumata? Jag tror de är räddiga för mig. Nej, alltså helt ärligt. De har nog i mig så mycket tatueringar och sånt. Så. Jag tror du skulle gilla fler av dem. Du gillar ju folk. Nej, ja, det gäller jag i och för sig. Men... Uh... Folk som är tatuerade eh, tar dem för brottslingar. Va? Det har en helt annan status i de länderna. I stort sett så som det har varit förut i tiden. Självmän, brottslingar och så vidare. De må man det en jävla typ. Du har hört en politiker bli till- den första delen av Rädda Sverige, en serie i tre delar av Måns Mosesson. Producent Robert Barkman, slutmix Jan Waldenmark.